Hola, què tal? Benvinguts, Mariona, com estàs? Molt bé, Mateu, i tu? Molt bé, quin caloret Hòstia, que, que sí, tenim, eh? Sort que, dius que Remindo, estàs, eh? sort que dius que estàs acostumada, eh? Ja, ja. A la vinya i tot. Sí, clar, perquè allà mm, ventiladors no, saps? Clar, <ríe> <ríe> o una pedregada. Sí, Hòstia, toquem fusta que no, eh? No, no, clar, clar. Esperem que no, perquè llavors tot en l'aire. Doncs, en uh, Mariona, A uh, síndria o Maló. Mira, pensaré, pensaré com tu, vale? Perquè si he de pensar com jo, no fem programa. A veure, a veure... Cindria. Sí, Home! <laughs> ja em comences a conèixer, trobem. Home! <laughs> L important és respondre bé la pregunta Exacte. per fer programa llavors cadascú cada seva que es mengi la fruita que vulgui eh? o la pera o aquest, aquesta jove Era poma, cíndria, meló molt bé Mariona, quins ens portes avui? que has fet aquesta setmana i què ens expliques? mira, aquesta setmana vaig anar a veure El Carràs ai sí, vaig veure una història El Carràs, espera't, és un documental? és una pel·lícula és una pel·lícula ha guanyat molts premis Vale. Però és una pel·lícula documental Però sí, vale. jo el, el tiraria més cap a documental eh? Perfecte, però això no està. Però això em sona molt No estava al Netflix? No, l'han no, estrenat, no, no. estrenat el el fa cine. poc I ha guanyat molts premis Però al cinema? Sí, sí no, cinema. no a les plataformes No, no, al no, cinema ah, No el sé cinema. per què em sona És molt guai perquè els actors són... O sigui, no són actors La Som... gent que surt és persona real És documental real que, que... Perfecte però, o sigui, és un mix raro, eh, entre pel·lícula documental. Molt bé, pues bueno, va agradar. I em va agradar molt. Em agradarà molt? De què va, lenta, eh? mica de, de Fes-me una mica el el, el sinopsi, sí, sí, el, el, el plot, perquè de xoc et parlaria avui. Així que fes-me ah, Sí, sí, teu... és que estem connectats discaros Sí, sí, tío, ja hòstia, més, tío. molt tío. bé. Sóc que aquest finde anem de parranda, eh. Da mà, anem parranda. Um, mira. De què, de què anava, Va d família, que uh -huh. és pagesa i té unes terres arrendades. Eh? De Lleida. I tenen camps de presseguers. No m'ho diguis, al Carràs. Molt bé, va Allà vaig anar a tocar amb la banda del cotxe rojo. Saps Home. allà on vam anar a cagar de lluny? Sí. Pots pues una mica més a prop. <ríe> Saps? Allà, allà, allà he anat a tocar diversos cops. He i... anat molts llocs, eh? I quan vas a Lleida, quan ets músic i vas de bolo i vas a Lleida, que les proves sí. són 6, 7, 8 de la tarda... Sí. Vas cap a l'oest, et menges el sol, et menges ja. la posta de sol, com bla bla pla. I com que a Lleida les festes són a altes hores de la matinada, tornes, que et tornes a menjar el sol. Ah, sí? hores a les 6, 7, saps? Tot de mal negoci, tio, tot de mal. Hòstia, és ben curiós, eh, que quan els volos a Lleida de, la, de festa major, pilles, pilles... pilles... Sí, sol a tope. Prossegueixi, senyoreta. Um, per això és una família de pagesos que tenen terres arrendades de prosseguers. Prosseguers. D'acord? Vale. Llavors, bueno... Uh... És que si us explico... Però alguna cosa que digui de què va... Perquè... Bueno, sí, va sobre la família de ah, pagès. Ah, el problema Allí, llavors, quin passa... és? El problema és que el propietari vol posar unes plaques solars. Li donen una subvenció i vol posar unes plaques solars a on ells tenen els presseguers. Vale, és a dir, que la família no és propietària dels presseguers. No, són, són els arrendataris. Això, arrendataris. I, vale, i llavors vau dir adeu als presseguers. Llavors aquí entra el conflicte, no? Exacte. vale. vale. Exacte, exacte. I llavors ja, pues, el que passi oh, Que interessant Qui guanyarà? Normalment guanyen les plaques solars Normalment guanyen però... els propietaris Però, però bueno, s'ha de veure sha Però em perquè... va agradar molt perquè explica realment la família, o sigui, la vida pagès d'una família saps? Que guai, clar, tu t'hi sents molt Em vaig sentir molt identificada Ostres, i Pari, tot... Hi havia una nena que es deia Mariona, saps? la filla oh, del pagès No m'ho diguis Aquesta tu, de petit bueno, Algú ha anys... fet permís Era Ani? més petita que jo crec, bueno, de... sí, es veia més petita que jo petit, hauria -te... de tenir uns 15 ah, 14 ah, no, adolescent, vale. sí. entre tu i la vinyeta jo també sóc adolescent encara, jo sóc noieta jo no sóc adulta encara, eh? Vara, a veure, 23 no, no. no és teenager, no, no. No és teenager Marec, no és... 23, 23 no creixen, ja és així. 23 jo ja tenia una carrera bueno, sí sí, sí, sí tu, tu també estàs a punt, no? per això, sí, és aquesta danya Nena, jo vull venir veure com llences el barret sí. o, no, o què llenceu? Porrons allà que, que llenceu <ríe> llenceu <ríe> <ampolles>. <ríe> Ah, feu allò dels, dels Fórmula 1 <ríe> Clar, Tots amb una ampolla Formula, i ja, d'acaba ja, ja. No llenceu barrets no, crec que no. És que aquí som sossos, ho sento, eh? però els americans ens donen 3.000 voltes ah, en espaltables. Ah, ja, però aquestes parafernàlies, què vols que et digui? Veus? Però aquesta és l'actitud d'anti-espectacle. I jo, com dic un espectacle, <ríe> sí, estem condemnats els que ens dediquem això. Pensa que munten uns saraus allà. A mi m'encanta. El barrer, la festa, concerts, party, welcome drinks, uh, parlaments, no sé què, la, la, els festeixen amb... Tot, tot. Ja ja és bueno, que ja, ja és, és, heavy, és una fiestaca. I sí, ja, ja. es taca, i tenen els diplomes, no sé què. Clar, però saps què ho ha això, aquest any? Què? La ment de l'herenda. Com que ho Jo sola, la graduació, l'organitzo jo de la meva promoció. Què doncs en clar. dius? Quan sou? 17. Ah, només sou 17? Clar. Però sou privilegiats, o què passa? <ríe> o, només, o només sou 17 perquè només no, o sigui, hi ha 17 pagesos? No, és que són molt poca gent. Hi ha poca gent que li agradi això. Pues, I tant, i tant. Pues sí, seràs, el futur, any... seràs el futur, seràs el futur. Ho veig a venir perquè ets la, ets la persona amb més talent o sigui, ara, segur ben, que hi ha hombre, la classe aquesta. No, però escolta'm una cosa. En el meu any que vam entrar, mm -hmm. en quedem 11. Ah, I caient. els altres són treballant. gent d'altres que van entrar anys abans ah. i ara acaben, saps? Ah, val, val, que hem, que hem fet o sigui, una imagina't. altra. Imagina't. Vale. 11, la promoció, vinga, home. Bueno, però això està bé perquè si això poc... pots dominar el... Bueno, està bé perquè les classes són més, ah, més personals, més d'això... Però un futur, si sou pocs, vol dir que, que tallaràs el pastís amb tots sí, aquests, no, eh? no? Sí no, perquè al final és com allò que tothom pot tocar la guitarra, doncs tothom pot fer vi, saps? Clar, ja t'entén, clar, clar, clar... si clar. tens molta experiència, al final Però... que, aquest sector és molta experiència, llavors, si tens molta experiència clar. i has treballat molt, clar, clar, pots clar, arribar clar, al mateix allò, saps? Però jo crec que estudiar i una bona base de formació mm. és total, clau total. per després desenvolupar el que tu vulguis. És a dir, total, total. tu ja has guanyat... O sigui, t'han explicat dreceres, en el fons, no? Com sí, sí, Com sí. amb la música. Si estudies música, t'han explicat molt més ràpid sí. eh, els acords sí. i tot això que sí, sí, sí. pots acabar descobrint amb el temps, l'experiència, no? Exacte. Tot que jo hagués fet enginyeria agrònoma, em sembla. Ah, sí, eh? Sí. Quina diferència... Bueno, què és? Explica'm enginyeria agrònoma és aquell que o sigui, toques tot tipus de conreus Val. toques la terra hi ha més demanda, potser? més oferta de feina? Bueno sí, clar, ets, bueno, sí, ets enginyer per començar clar. i llavors pots, és que pots fer horta pots fer perseguers pots, fer, bueno, pots tocar moltes coses que guai, pots fer llimoners. Pots fer llimoners, hi eh, ha el teu llimoner. Meus llimoners, pots els dos. Llimoners. Que els ha... Vaig haver de trucar la Mariona, expliquem-ho, perquè no ho saben a l'audiència, vaig haver de trucar la Mariona mitja setmana corrents. Ui, però molt espantat. Perquè clar, em caien les limones, no, no creixen Correcte, més. Era molt petites eh? era com un pinyol d'oliva. S'han estancat, o sigui, van créixer, i em feia molta il·lusió, després es van estancar, i es van anar caient, Mariona, Mariona, Mariona, Mariona què faig? Doncs pues vaig anar a comprar dop, em va dir, clar, vas a comprar dop, si no granulat, menjat... exacte. És com I... aquell nen petit que no menja, no creix, pues la llimona Pobre, igual. Pobre, pobra, pobra. Doncs pues, pues va, ja l'hi ficat a doble. A veure què tal, la setmana que ve l'altra, ja, ja d'aquí un mes ja, ja veurem. Doncs va, avui què ens portes? Pots pues això, bueno, res. I jo el que venia a dir amb el Carràs... Ah, això, eh? perdó, que jo sempre... Si vas tallo. Les rames, sí. Se vas per la rama, al moment. Rames de l'àrbol. De l'àrbol, dels <laughs> presseguers. No, el que venia a dir amb el Carràs és que està molt bé que algú posi en valor la feina del pagès. Què vols dir? El, el productor que ha fet la peli? Sí. Vale, molt bé, molt bé, perfecte. Sí, sí, perquè és una feina que crec que molt invisibilitzada i, i bàsica, perquè si no hi ha un pagès que conreï tomàquets tu no menjaràs tomàquets. Totalment. I, de, fet, i... de fet, podríem dir que si no hi ha un pagès que conreï tomàquets, McDonald's no podria fer ketchup de tomàquet? No, exacte, sí, és que no hi hauria menjar. Vale. Um, Marina, escriurem un musical sobre la pagesia catalana. Que sembla... sembla perfecte. Sembla bé? Sí? Només jo sóc la prota, eh? Si Home, no. bueno, potser t'és germana. Traiem, perquè no? d'aquí uns quants anys tu regidora. regidora. Doncs. Perfecte. perfecte. Què més? Doncs Això que penso que és molt important donar valor als pagesos. I no perquè ja ho sigui, eh? o sigui no m'estic tirant floretes. No, no, no, eh? no, Però és que a vegades penso que està poc valoritzat valoritzat? valorat, Bé, valorat sí, sí, jo també ho penso com, i que la com... gent no sembla ah, ets pagès mm, pobre de mi sí, pobre de tu pobra, no, a mi em passa igual que... músico què i te, a què te dediques sí. no? Ja, ja. No, pagès ja, almenys ja. us guanyeu la vida malament però... ja malament perquè he estat un mal pagat Bé, és horrorós sí, és però bueno de sol a sol venga què em um, I llavors, eh, et vinc a explicar sí? el vinagre balsàmic de Modena. Oh, m'encanta! <laughs> Els dubtes de la setmana passada avui se'ls resoldran. Exacte. D'on redimoni surt aquest vinagre? Perquè jo, quan vaig sortir d'aquí la setmana passada, Veus? no acabava de lligar, Veus? si ben bé de vi, de vinagre... O, o de què, què coi era Marien, és que aquí aprenem sonava coses que, que... en aquest podcast s'aprenen coses tant tu, com jo, com l'audiència música tots, tots, vins i altres coses cada setmana a les 8 de vespre els dimecres i Camp Morral We Color Music per servir-vos doncs no anàvem mal encaminats vale? és a dir, el vinagre balsàmic de Mòdena vale? realment no prové del vi en si sinó del most Ah, però és d'al o sigui, raïm. del raïm. Oh, però no del vi. Vale. És a dir, sense alcohol, vale. És a dir, bueno, tenim alcohol perquè al final és un vinagre, però, at, et explico. El vinagre normal, El, via, el vi, el viagre, el vinagre. Mm, sí, nos som rics per sota el mas. No és que ens no no acabarem no mai. Les teves. Que no, no, jo no he no fet Reis, no sé. Estem de paraules, jocs de paraules. Um, el vinagre és vi oxidat perfecte sí, que és allò que vam dir que vam la, dia la dia setmana posar vale. pues el vi i el vinagre balsàmic de Mòdena vale. es fa amb una altra mètode una altra elaboració no vale. s'oxida no, s'agafa no, el most i es cuina i es concentra vale. llavors redueixes volum i concentres els sucres vale. pregunta, abans de que segueix com es concentra un most? evaporant l'aigua vale. que... decantació es diu? Decantació? No. evaporització? evaporació, evaporació. Sí. Vale, vale. Llavors, un cop tu tens aquest most cuit, vale. fermenta, però no et fermentarà com et farà un most normal per fer vinagre. Per què? Perquè tindrà molt sucre. I els llevats et diran fermenta'l tu perquè jo tant sucre no el vull. Oh, de llevats. <laughs> Pobrets meus. Llevats. És com aquest nom, llevats. I ja s'han llevat. Bé, bueno. Ara m'imagina que llevat és de, de treure, no? També, però... Ah. De, de llevat, de llevar-se. De llevat, de llevar-se. Bé, bueno, doncs això, concentra, fermenta el que es pugui fermentar, ¿vale? per això és més dens. Vale, perquè vale. tu concentres i llavors fermenta. I per això és més dolç. Clar. Saps? Molt bé. I bé, prové d'una regió del nord d'Itàlia. O sigui, és... Mòdena, claríssim, claro, amigo, no, no, claro, bela, chao. Mòdena. Però una cosa... Llavors aquest líquid, com es fa líquid si es concentra tot? No deixa de ser líquid, l'únic que té més densitat. És Va, més dens. O sigui, guanya amb pastositat. Exacte. I llavors, vale, perfecte, res, ja està. Ja està I res, això, és això, o si sigui, no ve realment del vi en si, ah. vale, sinó que és el most cuit, que llavors amb el fer fermenta el que pugui fermentar. Ah, perfecte. Però sí que ve del raïm, m'explico? Ve del raïm, ve del raïm. Llavors, pregunta... Um, per fer una producció de vi m'imagino que necessites moltes vinyes bueno, depèn, vull dir, ara parlem amb números de Camp Morral mm -hmm. eh, la Quica sí. quantes hectàrees són per fer la, les ampolles que feu a l'any quantes hectàrees són sí, de, de vinyes pues no t'ho sé dir no, perquè o quantes ampolles feu d'ampolles en fem aproximadament de, entre 2.500 i 3.000 vale. i això són quatre camps chelon gros. So, depèn del camp. Clar, clar. Això prové de dues vinya. Dues vinyes, vale, és, vale, perfecte, dues vinyes. Mm, sí. Dues vinyes que és més o menys Xarelo, de, grans, de... Sí, bueno, una més petitoneta i una, una més 3. gran. Tres o vinyes necessites per fer la mateixa quantitat de vinagre? És l'equivalent? És lo mateix? No. Vale. no o sigui, tu en el moment que concentres, estàs reduint líquid, quantitat de líquid. Vale. O sigui, si dents 70 litres de most i el redueixes, o sigui, apuritzes la, uh, l'aigua, uh -huh. te'n quedaran 30. M'explico? Uh -huh. vale. o sigui, ara m'estic dir... inventant la proporció, eh? però tu, tu disminuiràs líquid, volum. Per tant, necessitaràs el, el doble vinyes. de raïm per aconseguir arribar a les mateixes ampolles de vi. Perquè el rendiment és vi, més baix. Llavors, si tu, en lloc de fer vi si en lloc de produir vi, produíssiu exclusivament vinagre, faríeu el doble de vinagre no, la meitat Ai, això, la meitat sí. vale. vinagre de Modena eh? i vinagre normal és, és, és el mateix, és el mateix. Vale, vale, vale. perquè tu del most fermentes i fas vi i del vi l'oxides i fas vinagre vale. no redueixes líquid, saps? vale, molt bé que interessant. Has vist? que interessant, no hi ha vinyes exclusives de vinagre? no s'ho ha comptat, no? perquè és la meitat hi ha varietats varietats per exemple, aquí a Itàlia, o sigui, a Itàlia, Ai. que estic parlant... a Itàlia... Itàlia, aquí, bueno senyors. <laughs> doncs que, no? Ara aquest sorollet que sentiu és el vent del barco que m'he comprat, eh, que estem a les costes d'Itàlia. A punt, i que ara hi Aquí, a, a la zona aquesta, on fan el vinagre balcèmic de Modena, vale? ah. tenen varietats exclusives per fer aquest, aquest vinagre. Vale. Vale? Perquè entri a dins de la regió controlada... Que s'ha de Modena. No? Sí. O si sigui, és vinagre sí, sí, és de Dimo, Modena, però també és el Treviato crec que es diu oh. o, bueno, i ve d'allà eh? o sigui, de... aquí no, no la posaràs ve d'allà, és, és un producte d'allà és originari d'allà els italians tenen moltes coses, no? tenen pizzes vinagre, pasta Pasta. què més, tenen moltes coses, tenen moltes coses. la moda ve de Milán, no? moltes marques no? sí. Gucci, tot això oh, no, no, potser no, fot que... la, la pota aquí, eh? la però... <laughs> <laughs> moltes marques de moda són italianes el nom sona no? Dolce y Kapan, això no és no, no tinc ni idea <laughs> No sé. Hòstia, potser ara és holandès estic aquí. <laughs> <laughs> ni falla. Però jo, jo diria que, que Armani, tot això, és, és italià, però... Eh, bueno. Que tenen, que crec, que, que tenen moltes coses. Molt bé. Uh, Mariona, moltes gràcies. A tu, A has que vist. Això és, ens ha quedat claríssim com fet arrodonit entre el capítol de l'altre dia. És que la setmana passada, quan vaig Et sortir, jo estava ratllant, ratllant, eh? Eh? Sí, perquè jo sabia que alguna relació tenia, saps? Però va, no sabia ben bé què, eh? Molt bé, doncs ben ja fet. Això, això... Aclarit. Això vale, va, doncs jo t'explico una mica. Va, um, poden aquest poden Aquesta setmana um, ens vam reunir... Bé, et porto una exclusiva, val? Uh! uh! Exclusiva. Vull uh, Color Music uh, produirà el vídeo d'estiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Toma, ja! Bon passo, bon passo. Bon passo. Estem buscant uh, tot tipus d'actors i actrius entre dos i 80 anys, o sigui, menys, ah, Tots. Quan actors i actrius, és col·laboradors que vulguin sortir en el, el vídeo d'estiu del Vallès Occidental. Molt bon vale? bé. Uh, I això és tot. Ara, bueno, possiblement uh, ja s'ha la... Vam fer un post des del, des del Consell Comarcal, demanant que ens enviessin el mail a info.wicolormusic mm -hmm. si sents aquest podcast uh, possiblement ja sigui la deadline però bueno, si ho sents i vols doncs pots enviar la teva foto, edat, foto actual edat okay, i nom perquè clar, si tu, a veure, si tens 80 anys i m'envies una foto blanqui negra de fa 20 de fa... Bueno, no, a mi um, volem, no, no, volem gent gran, gent jove gent bé, de totes les edats vale? que posin que han escoltat el podcast no? I així oh, no si posen, mira què et dic Eh, ho he escoltat el podcast, passen per davant a la ronda de càsting. Uau! Wow. Oh, quin xentxullo, eh? perquè sóc jo el jurat. <laughs> jo i la Mar som els jurats, per tant, escolta. Okay. Vale, uh, doncs ens vam reunir, vam decidir com seria i tal. És cert que s'han llevat una mica tard, vale? yeah. però bueno, la vida a vegades va així és i llavors debat. doncs ens hem d'adaptar i és un projecte molt maco i no hem pogut dir que no, encara que anem una mica de bòlit a yeah. nivell de que jo composaré una cançó original Toma, yeah. per aquest projecte que em fa molta il·lusió que guai, Mateu, i molt que bé. espero que agradi molt i que, I, i que transmeti el missatge que volem transmetre molt. Bé. Així que fins aquí, llavors la setmana que ve potser eh, podem escoltar alguna cosa, no ho sé crec que no, crec que no... Ai Mateu, no em nerviosa A veure, ara, eh? no, no he firmat cap contracte d'exclusivitat de dir no, fins al dia tard no em pots dir. Ah. però oh. potser com, bueno, com que soc compositor <ríe> Ai, deixo anar un... Vé, Va. Avui et porto, Va, amb que allò que m'has dit del carras que t'he dit sinopsi sí. rr, rr, vale, et porto sí. <ríe> El COPSE. Què és el COPSE? C-O-P-S-E. Són unes abreviatures, vale? això sí. que fan els americans, eh? Ai, sí, De... els acrònims. Els acrònims, exacte. De, um, els quatre elements importants a tenir en compte en ordre cronològic sí per la creació d'un espectacle de teatre musical. Recordes que la setmana passada vam començar amb els sí. rols i això? Sí. Vale, doncs seguim endavant amb el temari. Vale? Jo ja m'he ficat en plan professor universitari. Eh? Vinga. Copse. Què, són aquests, eh, què volen dir aquestes inicials? Uh -huh. són, quatre, són quatre conceptes. Justament el primer és el concept, que és el concepte, vale. que és la ceO de. Ah, d'acord. Vale. La C-O, vale? Concept. El segon és eh, el plot. Ja veurem què és el plot. D'acord. Vale. Tu et saps l'expressió bueno, de la paraula plot twist? Sí. I llavors va arribar el plot twist i pum. Sí. Doncs pues el plot, és el plot. D'acord. Vale. Que ara bueno, t'ho explicaré. El tercer és la structure, estructura. <laughs> structure. I el quart és la ex, the execution, l'execució. <laughs> D'acord. Vale. Els va, americans, els anglesos... Potser vale, el concept és va. la idea del teu espectacle en una frase. D'acord. Vale. Sí? En general, això diuen... No estic del tot d'acord, però en general els bons musicals parteixen d'un bon concepte potent. D'acord. Vale. Uh, què passa? El concepte què és? Per exemple, um, si tu bases, si escrius una història d'un concepte ja existent, uh -huh. i ara no, no vull entrar en què és millor o pitjor, però bueno, una frase seria aquest musical és l'adaptació musical del petit príncep. Vale. A veure, quan vens, quan escrius aquesta frase... Tom sap que és el Petit Príncep, sí. Tens un, amb això vol dir que ja és una, un, un concepte potent, Clar. perquè és un llibre d'èxit, una història d'èxit, una història que tothom coneix, que saps que vendrà, llavors fas l'adaptació musical d'aquesta història. Vale? El mateix amb qualsevol altra adaptació, mm -hmm. l'adaptació musical de Titanic. Vale. Vale? Llavors, aquest serial el concepte. Què passa amb la nova creació? Ah, això és que t'anava a preguntar. Jo ah, amigo, i... perquè jo pensava, jo, jo estudiava això i pensava, jo he fet Bruna, no? que Clar. és la nova creació, vale, llavors és com una, com la frase sinopsi, diguem-ho així. Però plan, que és... Com si és un reclam? O com sí, si ah, exacte, com un claim d'aquests, però una frase que resumeix al tot. El, el tot per vale, dir Llavors, un, un musical que parla de la història de l'àvia d'una nena que va viure la Guerra Civil i podríem acabar aquí. D'acord. Vale. Certament, és molt més difícil causar un interès amb no. una frase, amb un, una història nova, Clar. perquè, bueno, això ho diu tothom, o sigui, un productor doncs, invertirà abans en una cosa que sap que funcionarà, per exemple... No? per exemple, estic ficat en un projecte de fa jo què sé, potser fa 4 anys ja que estic ficat, que és fer el musical de les Tres Bessones Oi, és molt atractiu, sí o és no? és el musical de les Tres Bessones, pum, això ja vent això ja, ja. Sí. bueno, vent, però encara, vull dir, no, no trobem els diners ni, ni, bueno, és cert que val molts diners i tot això, no? Bueno, mica en mica saps allò que parlàvem dels 70 milions? doncs sí. vale, pues, pues, que en re, en comparació a això, re, no val re de tot això. però bueno, tot segueix sent molt car aquí a Catalunya, ja, yeah, ja vale? yeah. Um, llavors clar, el concepte, si és una adaptació doncs és potent, si no t'has de buscar la vida doncs per fer-ho atractiu també, clar. però és per tu, com a creador, el resum del que és, i això ho has de tenir superclar vale. que puguis resumir, que tu et puguin preguntar i de què va aquest musical, i tu pam clar. com més clau tens, elevator pitch saps, a veure que tens 20 segons per dir de què et dediques, sí. què fas, o qui ets, o què tal és el mateix, d'acord? Vale? Vale, vale. super um, el plot què és el plot? Vinga. El plot és la narrativa del que vols explicar. Vale. He intentat fer-ho tan, tan escuet com sigui possible. Vale? Um, i, I torna a passar el mateix. Si agafes un plot existent, doncs ja tens molt de guanyat. O sigui, si tu agafes una història que ja existeix i simplement has de fer l'adaptació dramatúrgica, l'adaptació narrativa... Però seria com, com el, el guió? Exacte. El plot? Um, sí. Seria la narrativa. És a dir... No ben bé el guió, sinó l'art de la creació d'aquest. O, sigui, o, o sigui, què passa en aquesta història? Per això sense, parlem... Sense diàleg. O sigui... bueno, parlem d'un plot twist, no? El plot twist és el canvi narratiu. Sí. De cop tu t'esperes que aquell és el malvat i de cop Pam. és l'altre. Això és un plot twist. Vale, sí, okay, doncs la narrativa potser. és l'art d'aquesta creació, de com fer arribar l'espectador amb tot aquest intringulis. El, en, en definitiva el, el la presentació, el desenvolupament o sigui, el nús i el desenllaç -se, seria l'inici, el nús i el desenllaç ah, exacte, més. això seria el plot vale. però diguem que és com la creació de tot això vale. o sigui és ha, bueno, això, que, que és diferent a la storyline vale? ja ja a, a la història en si o sigui um, conceptualment i quan dic conceptualment em dic a nivell de paraules te'n recordes la setmana passada que entre anglès i català no ens sí. entenia en massa. Pues sí. doncs lo mateix. Story no és història. Ja. Yeah. No és... sí, a vegades es pot arribar a, a, a confondre. Al com, per nosaltres sí, eh, però ja unirem parlant. El plot, diguem que és la narrativa i la story és una altra cosa, però vale. ja ho ja, ho, ja ho parlarem més endavant, vale? i eh, ja està, quan tens un plot que és molt potent que perquè em baso en una història existent i, i pues ja tens molt de guanyar perquè dius, per exemple, nosaltres estrenarem arrels el 21 d'octubre sí, clar, nosaltres el nostre, el nostre concepte és mm -hmm. un musical basat en la vida de l'Alan Montoliu clar. aquesta frase no la utilitzarem mai com a subtítol ni mai com a tal perquè és una història basada inspirada clar. en sí que el protagonista es dirà Alan perquè així ho hem pactat amb la família Clar. i hi haurà moltes coses representatives, però volem explicar com a història original el, el, el bullying a les escoles i a la societat. Mm -hmm. vale. I agafem la història de que és un cas real. Clar, el nostre concept és molt potent, perquè tothom coneix la història, no? Clar. Llavors, ja crida l'atenció, ja és com pam. Sí? Sí. Súper. No hi ha un llibre escrit d'això, vull dir que és diferent a allò del yeah, petit príncep, yeah, yeah. perquè nosaltres hem d'escriure tot el desto, però sí que tens un concepte bueno, tens fort. Bueno, potser tens un reclam, un no? Exacte. D'acord. Uh -huh. vale. um, L'altre, structure, vale. la S, l'estructura, diu. És l'estructura de la història. Vale. Aquí sí, storyline. D'acord. Vale. Storyline és l'estructura que diu, ja en hem parlat la setmana passada, escena 1, què passa?, a vegades amb cine, cinema es diu storyboard, per què? Perquè són sí. imatges board de pissarra, mm -hmm. fiquen les imatges, les fotos tal, storyline seria el mateix, però nosaltres no tenim imatges eh, són tot escrit bueno, pots ficar fotos si vols escena però... sí, sí. eh, 1 ha de durar tant, bueno el ha de durar tant, pots intentar si vols que l'espectacle final duri X doncs pots repartir els minuts, yeah. però bueno això va sobre la marxa escena tant, passa això i, i ja està Simplement passa això. Vale. Llavors, en cas del musical, passa això i hi ha una cançó que parla d'això. Clar, també se posa cançó. Per exemple. ¿vale? Vale. Punto. Ejemplo. Això qui ho decideix? Això els creadors. però Dramaturg. El dramaturg decideix... Dramaturg decideix on va la on cançó. La cançó. Perquè és de el... què vol que parli? En el meu cas, sí? en el meu cas i de la Mar Puig, uh -huh. Color Music sí, jo li dic que a... la mare és la jefa uh -huh. que em viu. «Vale, això passar aquí i vull que parli. Aquesta cançó necessito que sigui de la mare d'aquesta persona i, vale. que, i que tingui un missatge cap aquí i tal. Llavors jo, compositor, i lletrista, decideixo o pacto amb ella si aquesta cançó ha de ser cantada de manera onírica, no? en un espai oníric, que, que està fora del, de l'escena, fora del seu cap. És simplement vale. ell, com la cançó de mare de Bruna, uh -huh. que està com... Saps? Sí. que passa un segon a la vida real però tres minuts sí. al cap de la mare no? un espai oníric que parli en primera o tercera persona que bueno, totes aquestes coses vale. um, de songwriting les puc pactar o les puc decidir jo, jo sóc el... llavors basa a, a, a que tot sumi a que el projecte ah, final tingui un pes i si, i si no té sentit que sigui en tercera persona s'haurà pues, de buscar la millor manera no? vale. però, però sí que en el nostre cas la dramaturga diu Vale, aquí m'interessa una cançó per què? Perquè és el responsable del plot el responsable de decidir vale. que utilitzarà aquesta cançó per transmetre aquesta emoció perquè portem 20 minuts i necessito que en aquest moment de l'obra hi hagi cançó. aquest text uh -huh. vale? aquesta sensació vale. a l'audiència bueno, és una decisió com una altra no hi ha res escrit que et digui bueno, hi ha uns patrons però sí, sí. que cadascú però ho fa de la seva manera com... i la creativitat és infinita clar Vale. Sí. i l'última, la E és the, ex, the execution. execution que és l'execució que vale. és que quan el llibret està escrit mm? te'n recordes del llibret que és sí. tot el text que surt en un espectacle sí. doncs ja es pot posar a l'assaig ah, vale. bàsicament és l'últim part. l'última part llavors el cop C és l'ordre que has de seguir vale. primer, pensar en termes generals de què va el meu espectacle okay, vas com en endinsant-te no? de què va el meu espectacle segon Escriu-lo, vull dir, idea't, ja, no fes una història, o sigui, uh, idea al què passarà, uh -huh. i diguem que el plot i l'estructura van molt de la mà. Clar. clar. I l'execució, un cop tens això, és pues, assajar ja. ¿vale? Molt bé. I això aquí a mi, aquí m'he puntat Important, seguir aquest ordre i no començar la casa per la teulada. I amb molt això, bé. I amb això vull dir que no comencem la casa per la, per la teulada, perquè és comú en aquest món, en aquest sector de la cultura, però de la cultura... A veure, com ho dic? Però no ficar-me en un jardí. La cultura bohèmia. Sí. Ja, ja m'entens, no? Uh -huh. um, és que, clar, si dic noms i cognoms ja em fotré en bon un bon jardí. jardí. Vale. Artistes. Sí. Artistes. Eh? Parisencs. Eh? Aquests tipus d'artistes que let it flow, my friend. Let's meet together, o sigui, reunim-nos, parlem, yeah, yeah. fumem uns petilles, bebem unes birres, i a veure què surt, saps? Soc totalment en contra d'aquesta metodologia. No dic, no dic, que a desconnectar bé, però com tot, no? I no dic que si tu fumar-te un pet et va bé, doncs fuma dalt. Però, hòstia, una organització, és que necessitem un ordre, perquè és que la vida estem fets així, estem fets per que si volem acabar una És que si no, no es acaba mai. No, no. És o sigui, que no. no... Bueno, bueno quedem, parlem... I llavors això desenvolupa els clàssics workshops, mm. vale? un workshop, hi ha el workshop de Broadway, sí. el workshop, o el workshop <laughs> professional, i el workshop d'estar per casa de dir, provem, a veure què surt, a veure què tal, vale? pots tirar-te tres anys per escriure un musical. Ja. Yeah. Va vale? perquè, bueno, tots opinen, els actors diuen, aquí no sé què, aquí no sé quant, clar, i això que ho paga, no? O sigui, clar, mentrestant, clar, clar. què? Cadascú ha de treballar, o cadascú... O sigui, cap productor a la vida m'hi posa un peu i una mà i tot el, a la foguera que pagarà per una fumada de creativa, ja. en el sentit de saps? Si algú posa uns diners, vol... No, cap peus, Vull no? Vull dir, Lo que vol és rigorositat en el sentit de vale deadline. Clar. Quan acaba el guió? Vale, doncs l'1 de juliol tindrem el guió. Vale, perfecte. Si et vols organitzar com tu vulguis, o sigui, si pots mil petes però tant a què si yeah. fem aquesta cosa de trobades i de estar molt bé en el sentit creatiu, perquè és el que et deia. A nivell professional, mm -hmm. es, quan jo ho he fet, o si sigui, els workshops es fan a Broadway, ja als però no per crear, és a dir, per veure si funciona o no. Ja. Yeah saps? Yeah. Tu tens un guió fet, o una prova, o una mm -hmm. primera versió, o una primera esmaquetes de cançons, tens el plot claríssim, tens la storyline pràcticament tancat, yeah. tens el, el concept més que claríssim, saps de què parlaràs, saps de quin anirà, yeah. i de... Potser et falta de tallar quina emoció té un personatge que, que acabi de... Yeah, yeah, yeah. saps aquelles coses que sí. tal? Però això ho tens que llavors fas un workshop... Um, pots arribar a fer, si has, el càsting potser s'ha fet abans de que ho tinguis tancat, sí. o potser ja ho, ja, o al revés, ja tens els actors uh -huh. i llavors els hi planteges el material. Llavors es fa un workshop, unes trobades, a veure com encaixa, mira, teníem aquest yeah. personatge, a veure quin aire li pots donar, com ho veus, i llavors et sorprèn el propi actor amb la seva creativitat Clar. i tal, però els workshops duran mm, bueno, potser dues setmanes i pactades. Clar, clar. de nou a una farem uns tallons, coneixem, no sé què provem, tal, tal, yeah. i durant aquestes dues setmanes no només és creativitat i, i no ho apuntem, no, no a primer dia ja s'apunta tot el que passa i el creador, director, escenògraf es, eh, dramaturg, compositor vale, això ha funcionat, això no sé què això potser canviem, això és el moment de canviar tons, per exemple vale. per mi, arribo al assaig tinc aquesta cançó, a veure tu el teu personatge ha de cantar això, a veure com et va ui, et va amunt, baixem el to per exemple. Ja. Yeah. Ui, és que si baixo el to, potser no m'acaba de funcionar melòdicament. Espera, que canvi la melodia aquí que no sé què. Com per acabar d'afinar coses, Acaba no? Acabar perquè un procés creatiu fins al dia de l'estrena no, no està fet, yeah. saps? Ja. Inclús l'estrena i canvien coses, eh? Vaja és fins que no tens tot un rodatge. En fi, que sóc fan de la productivitat ordenada i, i, i demostrat ho tinc. Demostrat ho tinc. He estat en projectes de tot. I quan... Jo ho sento, eh? perquè ara potser hi ha gent que se sent identificada amb l'altra part, però és que jo em sento molt identificada a dir, ei, endavant amb això. Que, que t'equivoques, equivoquem-nos ràpid, perquè així podem corregir-ho. Sí, és com una startup. up Els start mira, aquí tinc el mètode Lean startup. Comença... Lo mínim lo que et costi mínim i equivoca't. I un cop t'equivoques, ja podràs està? corregir. Pregunta clar. a l'oient, a l'observador, que funciona, no? Tal qual. I modifiquem ràpid, sense gastar diners, temps i energies. Clar, clar, clar. I com més ràpid ens equivoquem, millor. Clar, si estem fumant quatre canutos, <ríe> no ens equivoquem. Bueno, bueno, podríem fer, i allò... Bueno, és que tinc estic, estic eh, Amb aquestes situacions no que he viscut. Estic així, a, a la terrassa d'un bar, normalment quedes per fer una birra, en eh, una terrassa d'un bar i parlem, parlem del projecte, a veure quines idees. Jo estic així. Amb la cama amunt i avall. Eh? Cama que em para, que, que sembla el metro de Barcelona. Penso, la mare, del tant, estic perdent aquí el temps i això no t'ho paguen, normalment. No, parlo del país eh, en què estem. No, clar. Si et paguen les hores, doncs pues mira. Sí, clar, ho ho no. sé. Però normalment es quedem, perquè tal, té un projecte molt interessant i sortiran molts bolos i et prometo que si sí què, que si no... Es... Hòstia... I he pas... Bueno, he passat jo i molta gent i sap de què parlo, segurament. Clar. En fi, Mariona. Molt bé, Mateu. Gràcies per venir, un dia més. Uh, molt content que m'hagis ajudat amb el meu llimonit. Home, ja em diràs, m'aniràs dient. Et prometo. Va que les primeres llimones d'aquest llimonent partirem una llim llimonada oh tu i jo, granissat de llimonada oh. que bueno, que ens ficarem allà a la terrasseta un chill out i a fer brainstorming d'aquest, eh? un workshop d'aquests <ríe> brainstorming amb un canut però la cama quietona eh? la cama quietona, però això per mi és de vacances vale? Ah, vale. <ríe> jo és que si pensis si hem de treballar així no faríem res estimada, moltes gràcies molt adeu-adeu